A hangszert fogalmában, sokféle működési elvében, méretében, anyagában jelentőségkülünkő hangszer tartozik. Legjellemzőben membranofon kihetetett hártya rezgése által hangot adó hangszerek tartoznak ide, de sok idiofon, szilárd test rezgése által hangot adó hangszert is dobnak nevezett. Között benni, hogy meginteléssel szólaltatják meg, és általában tompa, felhangszegény, rövid lecsengési idejű a dob leggyakrabban egy nagyjából körkereszt metetű üleges test, melynek egyik vagy mindkét végére bőr vagy újabb a műanyag hátya feszül. A dob teste készülhet ki, vagy kiégedett hogy a nevő dobok készültek, hordószerűen összeilleszett tongákban, rétegelt funérlemelekből, szémből, kerámiába, műanyagból és még sok másféle anyagból. A dob a modern nyugati jazz és szórakozható zene ijényeinek megfelelően jön. Sokféle időhangzert gyűjt össze, egyesít magában olyan módon, hogy egyetlen zenét kezelhesse azokat. A hagyományos bámbálás kívül, mint a kis dob, a tamtam, -tam, a nagy dob, még a tintahanyérók, kalampok, a dobok,